amma ba'd fa ya'ibad Allah ittaq Allah wa ati'uh inna Allah ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun qala Allah ta'ala fi muhkam kitabihil karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin sadaqa Allahu al'azim İqramı, rəhməti və bərəkəti bulan və bizə saysız hesabsız nimətlər verən Allah həmd olsun ki, cənnət qapılarının açıldığı, cəhənnəm qapılarının bağlandığı, şeytanların zincirə vurulduğu mübarək Ramazan ayını və min aydan daha xeyirli olan Qədir gecəsinin bərəkətini bizlərə yaşatdı. Bu rəhmət və bələkət ayında nəfsimizin pis istək və arzularına qarşı oruç tutmağı bazardıq. Bu ərzində kasıb və kimsəsizləri xatırlayıb, onların ehtiyacını az da olsa təmin etməyə çalışdıq. Sətin də olsa, malımızdan və mülkümüzdən onlara verdik. Bu mövzuda Rasulullah s.a.v-ın bu hədisi çox müanidardır. Allah rəsul buyur ki, sayma deyir. Yoxsa Allah da sənin əleyhinə sayar. Yəni, malının azalacağından ehtiyat edib xəssislik etmə. Yoxsa Allah sənə verdiyi neymətləri azaldır. Dəyirli qarbaşlarım, dostlarımızla, qoxumlarımızla aramızda olan inciklikləri aradan qaldıraraq, birliklə bərabərliyimizi daha da qüvvətləndirdik. Ən əsası isə günahlarımızı və xətalarımızı xatırlayaraq Allah-u Teala'dan bağışlanması ümidi ilə tövbə etdir. Qardaşlarım, Allaha qarşı qulluğumuz sadəcə nə Ramazana, nə də müəyyən gün və gecələrə məxsusdur. İbadətlər Elə mübarət günlərə, aylara xas deyildir. Bir ömür boyudur ibadət. Möminə görə, həyatın hər anı bir imtihandır. Və bu imtihan son nəfəsə qədər davam edəcəkdir. İbadət Allaha itaat etməkdir. Ömür boyu vəzifəmizin Allah-u Teala-ya itaat olduğunu unutmamalıyıq. Allah tələ Kur'an-ı Kerimdə Zaviyyət Sürəsinin 56-cı ayəsində buyurur ki, mən cinləri və insanları yalnız və yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yarattım. Və bu ayədən də gördüyümüz kimi bizim həyatda yaradılış qayəmiz belə Allaha ibadət və itaətdir. Buna görə də Ramazan ayı qurtardığı zaman vəzifəmiz qurtarmır, qardaşım. Məhcidə sadəcə Ramazan ayında gəlinmir, qardaş. İbadət bir Ramazan ənaxsus deyil. İbadətlərin Ramazanda qazanılan gözəl xisələtlərin ömür boyu davam etməsi lazımdır. Çünki ömürün ən xeyirlisi ibadətlə bəzədilmiş bir ömürdür ibadətə əsr olunan bir ömürdür. Allah bura Quran-ı kərimdə Hicr surəsinin 99-cu ayəsində belə buyurur, sənə ölüm gələnə dək rəqbinə ibadət edin. Yenə Haşr surəsi 18-ci ayə Allah bura buyurur, ey iman gətirənlər Allahdan qorxun hər kəs sabah üçün nə etdiyinə baxsın. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah nə etdiklərimizdən xəbərdardır Allah təhələ bu oxuduğu mayələrdə onun əmrlərinə tabi olmaqda və qadarlardan çəkinməkdə diqqətli olmağımızı və ahirət üçün hazırlıq görməyimizi bunun üçün də nəfslərimizi hər an nəzarət altında saxlamağımızı bizə xatırlatmaqdadır məhz qardaşlarım Ramazandan sonra müsəlmanın hələ ahirət və Allaha və ahirət iman edən bir müsəlmanın hər şeyi bir kənara qoyub Ramazandan sonraki əvvəlki qəfrət həyatına qayıtması haramları və günahları etməyə davam etməsi əslə onla olub Ramazandan sonra yenə gözəl əməllərimizə davam etməliyik və xeyirdə yarışmalıyıq nəfsimizin həva həbəslərinə uymamalıyıq Ölük var ölüm nə vaxtsa mütləq bizə gələcəkdir. Buna görə də ibadətlərimizi davamlı olaraq yerinə yetirək. Namazlarımızı Ramazan ayındakı kimi cemaatla qılayaq. Məscidlərimizi nurlandıraraq qərib qoymayaq. Xutbəmə Rasulullah sallallahu əleyhi və bir hədisi son vermək istərdim. Allah Rasulu buyurur: Allah katında amelleri ən gözəli az da olsa davamlı olanıdır. Əleyhin ahsanul kalam və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 Allahummar ridwanu al-khulafa'ir-rashidin Abi Bakr Umar va Osman va Ali va ala badiyyatis-sahabati v-tabi'in ridwanu Allahu ta'ala alayhim ecma'in. Inna Allaha ya'muru bil-'adli v-l-ihsani v-ita'i dhil-qurba v-yanha 'anil-fahsha'i v-l-munkari etməyi Və qohum əqraba yostaklarını verməyə əmr edər, pislikdən və hazırlıqdan çəkindirər və hər zaman ibret almağımız üçün bizə öyr və nəsiyyət edir.